Аудіокнижка Андрій Курков Сірі бджоли Роман Український переклад Катерини Ісаєнко Читає народний артист України Богдан Бенюк Подивився на підлогу біля серванта на два фотоальбоми з сімейними світлинами. Узяв один, розкрив, на весільних світлинах зупинився він, завмер. Придивився до тієї, що менше розміром з листівку. На ній обої такі задоволені і щасливі, ніби борщу обілися, посміхаються, дивляться на фотографа, так ніби з'їсти його готові. Витягнув Сергійович цю світлину. А що подумав? Можна і на ній написати. Ручку дістав, блокнот, у який колись дані електролічильника записував. Вирішив спочатку потренуватися, адже давно від руки не писав. А тут треба без помилок. Одна у нього така світлина, іншу в конверт не влізуть. Фух. Дорога. Написав він ручкою на папері, написав і задумався. Якось ніякого слово письмове зазвучало, недоречно чи, чи що. Стільки років мовчання і раптом дорога закреслив. А за хвилину з нового рядка «шановна» написав і знову зупинився що вона шановна подумала. Тобто, звичайно, шановна, але співробітниками, сусідами, не чоловіком же, хай і колишнім. Чоловік її кохати повинен, тобто, коханою називати. А от як колишній чоловік, колишню дружину називати має? Чи, може, треба йому два окремих вітання написати? Одне Віталіні, тоді вже хай шановна буде, і одне Донці? Ну, її-то вже точно дорогою назвати можна. Вона ж ні до чого у всіх цих наших з Віталіною суперечностях. Але тут знову сумнів Сергійовича охопив. Ні, не красиво буде. Вийде, ніби я... я їх подумки розділяю. А наша ж родина не на три частини розпалася, а на дві. Я і вони. Значить... Колись не з трьох вона збереться назад, а з двох. Остання думка схвилювала Сергійовича. Піднявся він на ноги, два рази довкола столу обійшов. Останню новорічну листюку від Італіни до рук взяв, перечитав, зупинився на її і дончиному іменах у кінці привітання. І тут осінило його. Знову до столу сів. Дорогі Віталіна і Анджеліка написав і розславився на мить. А потім узяв і слово «мої» на початок звернення додав. Вітання вийшло коротким, і тому переписав він його на звороті фотографії з великими літерами. Підписав конверт і свою адресу знову поштову на ньому позначив. Вулиця Шевченка, 37 посміхнувся, подумавши, що Віталіна вирішить, ніби він на сусідню вулицю перебрався. До раннього вечора підписаний заклеєний конверт з фотолистівкою привітальною на столі лежав. Не вистачало на ньому марки, але важливіше було для Сергійовича те, що для відправки листа не вистачало пошти. Тепер от як бути? Як? Конверт на велику землю передати. Там же і пошта працює, і марки продають. Сумно посміхнувся Сергійович, зрозумів, що велика земля із старого фільму про полярників радянських у думках постала, але тепер була набагато ближча, адже він зранку двічі на велику землю дивитися ходив. Ну, якщо і не на неї, то точно в її бік – вона там, за гребенем, за горизонтом, і горизонт її ніби від сірої зони захищає, тільки навіщо їй від сірої зони захищатися? Сіра зона ні на кого не нападає, вона тому і сіра, що нічого в ній не відбувається, і майже нікого нема. «А що як Петра попросити?» – подумав Сергійович. «Він конверт точно відправить». Пригадалося, що Петро йому номер мобільного про всяк випадок залишив. Знайшов Сергійович номер і відправив смску з одним лише словом – «Приходь». Близько опівночі, коли Сергійович уже ліжку лежав та у стелю темно дивився, стукіт у двері пролунав. «Ну, як тут у вас?» – спитав заходячи Петро. «На голові у нього лижна шапочка, а так у тому ж камуфляжі, що й минулого разу, і знову автомат на плечі коротким дулом донизу висить. Тихо!» – відповів Сергію, «Тільки пошту привозили». «А там у вас пошта є?» – спитав пасічник. Петро кивнув. «А ти можеш Марку купити і листа відправити?» Присунув рукою Сергійович конверт, підписаний ближче до гостя. Добре, солдат на адресу поглянув, кивнув і засунув його у внутрішній карман куртки. Це дружині і доньці, пояснив хазяїн дому, і мимовільно зітхнув. Хух. Ну а у вас як тихо? – спитав звічливості. Було б не тихо, ви б почули, – відповів хлопець. «Ротація скоро буде. Може, вже і не побачимося, а наступного разу, мабуть, в інше місце фронту відправлять». «Ну, недалеко ж. Хто його знає?» Петро знизав плечима. «Лінія фронту більше 400 кілометрів». «А, а скажи, а я ось думаю зі своїми бджілками тимчасово звідси виїхати. Ти не знаєш, якою дорогою краще, щоб без проблем? спитав несподівано хазяїн дому. Якою дорогою? задумався вголос Петро. Та. Ну, тією, що менш замінована, мабуть, через Каруселіно, на Денерівський блокпост, а потім на нуль, потім на наш. Ну, так і вийдете. Так там житті. Здивувався по раді Сергійович. Але живий для них свій, Донецький, у нас через позиції ніяк. А якщо в об'їзд через Світле і Гнутівку, то там також доведеться направо на Горлівку повертати. Ого, краще через Каруселіну. Пригадав Сергійович, що і фургон «Укрпошти» через Каруселіну до їх сірої зони заїжджав. Значить, діло солдат каже... Посиділи вони до пів на другу, по чарці настоянки випили, після чого почав збиратися Петро. Хотів Сергіючу його до межі городу провести, але не дав йому гість далі порога вийти не треба. Я сам сказав строго, раптом хмикнув і до кишені куртки поліз. Простягнув хазяїну дому блок сірників. Я ж не спустими руками приходив, сказав і потупцяв до садової хвіртки. Аудіокнижка. Епізод п'ятий Пізно увечері, коли будильник уже накручений був, а дві свічки церковні у баночках ще горіли, прийшов до Сергійовича Пашка. Сергійович, коли двері відкрив, Злякався спочатку. На пажці, замість звичного кожуха, незграбно сиділа червона куртка більшого, ніж треба, розміру. Що це ти нап'яв? здивувався пасічник. Погляд його, правда, тут же з куртки на сумку господарчу у руці гостя опустився, з якої два батони виглядало. Та гуманітарку хлопцям привезли, а вони поділилися. У мене ж на весну тільки стара шкірянка і пальто, а їм цілу вантажівку барахла з Кубані пригнали. Їм стільки і, і треба, а куртка гарна. Ха. Ну, схоже, що для священиків. Подивися, на спині білий хрест. Пашка розвернувся, щоб Сергійович хрест на червоній спині зацінити зміг. «Ну, так, бачу. Ну, роззувайся». Хазяїн дому кивнув з розумінням. «Перекусимо чогось?» «О, це добре!» – підтакнув Пашка. «А то я прямо з дороги до себе заскочив та одразу сюди». Із сумки витягнув Сергійович два кіло макаронів, Пшона пакет і два батони. Знайшовши для усього у кухонній тумбі місце, зупинив погляд на останніх двох яйцях із тих, що він у світлому мед виміняв. Макаронів також лишилося трохи, може якраз на, на двох і вистачить. Повернувся до кімнати, поверх вугілля, що горіло, гілки дашком склав. Воду у каструлі поставив, щоб веселіше, світліше було. Ще дві свічки церковні запалив. Ах, «Знаєш, Пашка, подивився на свого гостя уважно. Завтра чи післязавтра поїду я звідси з бджолами. Ну, до серпня, мабуть». Мовчанка зависла після його слів. «А, куди? У Вінницю?» Після двохвилинної похмурої мовчанки очнувся Пашка. Ні, ближче, туди, де не стріляють. Бджіл випустити. А чому ж ти останні три роки тут їх випускав, не вивозив? Так чекав, доки війна скінчиться, а тепер набридло чекати. Та й мед щоріч гірший з цих полів. Я тобі... «Ключа лишу, будеш приглядати». «Так, а що тут приглядати?» Пашко озернувся на всі біч. «У тебе ж і вкрасти нема чого особливо, як на своїх жигулях поїдеш». Трохи образився Сергійович від почутого, вирішив Пашко здивувати. «Я тобі дещо покажу», – сказав поважно. Поставив на стіл туфельницю, Підняв її кришку лаковану. Ось! Пашка схилився над шкатулкою, На вустах подив, Посмішку перетворився. Це що? Із крокодилу? Іспитав він захоплено, Пальцем до носка туфлі торкнувшись. Е. із страусиної. Губернатор колишній подарував. Він же до мене... На вуликах раніше до війни спати приїздив. «А, значить, не брехали твої сусіди?» Пашка закивав, акуратно одну туфлю зі шкатулки витягнув. «А поміряти можна?» – спитав. «Можеш, тільки вони ж великі. Зачекай, я на підлогу килимок постелю». Килимка Сергійович не знайшов, а тому постелив полотенце. Пашка тушлі на підлогу опустив на полотенце, заліз у них ногами. Ну, хе, не такі вони вже й великі, сказав. А який у тебе розмір, збивався Сергійович? Сорок четвертий. У мене плоскостопість, а воно розмір ноги збільшує. Можна я тут по кімнаті? Можна, дозволив господар дому. Гість обережно довкола столу пройшовся, раз по раз на ноги подивляючись, вірніше, на туфлі. Потім сів на стілець, зняв туфлі і акуратно на місце опустив у туфельницю. «Знаєш, давай про всяк випадок телефонами обміняємося», – запропонував Сергійович. «Так у тебе ж розряджений». Прикусив Сергійович нижню губу, щоб не ляпнути зайвого. «Ну, я ж його там заряджу», – сказав після паузи. «Ти мені просто напиши свій. І ще. Я через карусаліну поїду. Мене там твої братани пропустять?» «А чого ні? Ти дивися, щоб тебе там на Укропівському блокпусті не завернули. Там же ніби пропуск треба». «Пропуск?» Сергій уж заумер. Ну, ну, чи пропуск, чи домовлятися треба. Може, за пропискою випустять? Ти, головне, не бійся їх. Права качай. Якщо хамлять, ти у відповідь хами. Але міру знай. І слідкуй за їх руками. Якщо руки до автомата потягнулися, замовкай одразу і вибачайся. Кажи, що ти через... Обстріли нервові. Аудіокнижка. Зібрати себе у дорогу цього разу виявилося справою нелегкою і не швидкою. І це при тому, що збиратися Сергій умів ретельніше будь-кого. Будь-яка річ, будь-який одяг узятий у дорогу має слугувати своєму призначенню.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 Вы слушаете